פרק ק"ב תפילה לעני כי <חייע> יעטוף, ולפני אדוני ישפוך שיחו. אדוני שמעה תפילתי, ושבעתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי, הטה אלי אוזניך, ביום אקרא, מהר ענני. כי חלו ועשן ימי, ועצמותי כמוקד ניחרו. וככה עשב ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל אנחתי דבקה עצמי לבשרי. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חירפוני אויבי, מהוללי בי נשבעו. כי אפר כלחם אכלתי. ושיכובי בבכי מסכתי, מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליכני, ימי כצל נטוי, ואני כעשב אבש. ועתה, אדוני, לעולם תשב, וזכרך לדור ודור. עתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה, כי בא מועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. ויראו גויים את שם אדוני, וכל מלכי הארץ את כבודיך. כי בנה אדוני ציון, נראה בכבודו. פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. תיקתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. כי השקיף ממרום קודשו, אדוני משמיים אל ארץ הביט, לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם אדוני ותהילתו בירושלים, בהיקבץ עמים יחדיו, וממלכות לעבוד את אדוני. עיניו הדרך כוחי, קיצר ימי, אומר, אלי, אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותך. לפנים הארץ יסדת, ומעשי ידיך שמים. המה יאבדו, ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם, ויחלפו. ואתה הוא, ושנותיך לא יטמו. בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך ייכון.